الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين فلندرهم تماظين الله تبارك وتعالى كريو السنطور فلندرهم الله مضروار إتلي أن درهم يرزيم أن درهم كتبوت Kërë bërë të banuar, e ndëroj këtë tokë me kryesa të shumëta, më të privilegjuarat dhe në kryet të tyre njërzimin, ësbritja demin a lehi selam nga gjeneti, dhe e drejtoj, e udhëzoj, e informoj, se dhe në banimi i ti dhe i bi dhe i ti dherën ditën e gjekimit, dhe tjetë këtë tokë, e pastaj seresh të të këthehen të i madhi Allah në botën tjetër, ose ati ku ka qenë, baba jon, Adime a.s. në gjenet, ose në të kondërten Allah unë arruajt në gjëhnem, sim bazëve prave që i kanë bërë njerëzit në kytë botë. Për ndërëmë të madhen Allah, të barëke wa ta'ala, i cili përved vetën e ti zxodhi, që qabja të jetë shtepia e parë, e ndërtuar në ruzëllën të kësorë, dhe të quajat shtepi shtepin e ti, shtepin e të madhet Allah azëzë o gjelë, dhe mëvan të bëj atë qabë atë shtëpi, të bëj viziten e ti, apo viziten e saj, edhe kush për kushtëve të dinit islam, edhe të bëj një vend, kun katarant e botës, zamrat e mëslimonve drejtohen, anojnë nga aj vend, prej doasi Ibrahimit Aleihis Salam, kretke prape i bereqetit dhe doas, së ati i robe të dashor Ibrahimit Aleihis Salam, i cili ishte edhe një riu, të cilin Allah e ordrej, atë me birin e ti Ismailin, qi ta ndërtojnë këto çabe të madhe që t'shtepi te Allahut e para ndërtuar mbi sipërfaqen e dhëv. Pastaj paqja dhe shpëtimi i Zotit që shëndhi pejgamberin ton alayhi salatu wassalam biat burtumaz i cili lindi më në advent përballë asaj çabe të bekuar dhe nga ditë e parë që i qeli syt dhe u bën dhe jam të thë Allahu më pa nurin dhe dritën e sheftë at çabe bën të tavaf rreth asaj çabe e madhërën të Allahun asaj qabe, për mjerësh në atë qabe, në atë shtepi të Allahut, mrenda në te, rë, dhe rëthësaj, ishin të mbushur me idole dhe idhuj të cilit i kishin shpifur dhe silur atë më shriket të indoktrinuar nga ideologia e idhujtarëve pagan të jasht mekes gjithësht jasht arabis. O rrëta i pejga mëri Allahut të madhëruar në advent të shajt, Tai e çabë bekuar, gjithmonë njefte, çabës së shtëpi i Allahut të madhruar, derisa erdhë shpallja nga i Madi i Allah, Azza wa Jall, në motion të dhëzë ditësh, dhe u shpall zurtarisht peigamber i Allahut të madhruar për mbar njerëzimin, për mëkasat në fillim e pastaj edhe për ata që janë jashtë mekës, për tër Arabët dhe Krejt mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Dhe më vonë peigambëri i Allahut të madhruar, tebarake wa teala u urdhëruan nga i Madhi Allah Azza wa Jall to a komentoi edhe njerëzve urdhrin e të Madhit Allah se Zoti vizitën e kësaj shtëpie të shejt çabës të bekuar e ka bërë kusht për kushtet e islamit një herë në jetë me vizituar për ata që kanë mundësi vëllezër dhe motra musliman yemi afër kohës ku në katërand e botës muslimantë ja kanë mësuyer dhe janë mësuyën gjithandaj Asa i qabe të shajtë, asa i shtepijet ma dhe të, të Allah të madhruat, edhe ha gjitë të tonë, edhe nga ky vend, po edhe nga vendet tjera, edhe nga malet, edhe nga projtë, edhe nga luginat, edhe nga rafshnaltat, edhe nga gjdo vend, në bikit si përfaqet tokës njerëzit jam synë në kytë kohë, Kushe ka mësyn maheret, e kushe ka mësyn tash, dhe kushe pak madhon, mërana pak ditve, më blidhen, me miliona haqib, me vendin e shajt, me të shajt në rozëllin të kësor, në meken e shajt, për balë qabë se Allahut të madhruar, shtepi se Allahut të zëvë gjën, për të madhruar Allahun, në adhën të saktuar, kuj ka ardhruar Allahut e bareke wa ta'ala. Allah i madhruar, i ka thonë Allah unë Koran, wa adhëm fin nasi bil haqjë, i e tukë rijalen wa la kulli dhamirin, i e tine min kulli fëgjin amikë, dhe thërën njerëzët për haqjë, ata dhvin tyë, në kamë, dhvin tyë, edhe hypo në mjetët transportuse, nga gjdo, skotë, nga çdo virus, nga çdo prru dhe mal dhe xhungull, nga krejt katër anët e botës. Dhe subhanallahu, ti u shkafon katade, një prej tabenve, dietarëve të vjetër, shokut të sahabëve, Allah i madh i madhruar, kur e urdhroi Ibrahimin alayhis salam, pasë ndërtoi Çaben, e urdhroi Allah Ibrahimin, më i thirr njerëzit për haxh. Më i thon njerëzve, o ju njerëz Allahu e kanë dërtuar këtë shtepi për vetë vetën e ti, kryenu ju hajin, vizitane këtë shtepi, vizitane këtë shtepi, shtepi në Allahu të madhruar. Pastaj, Allahu madhruar, në Koran ka thonë, lak oden në lehëm sërata këllë mëstëkim për iblisin e malkuar, dhe kanë thonë, disa prej sahabe dhe të abe inve, se iblisi kër e ka thonë këtë fjalë, kom i dalë aty në për para, me janë nalë rrugën, mështë tëkim rrugën e drejtë të vërtet, ka për qëllim së ka me i dal i blisi njerëzër për para, ka me i bëhile, ka me i mashtruar, për mështë më shkuën haqë, me i nalë nga kjo rrugë e madhe, e shajtë nga kjo rrugë, e cila është vizita më kërësore, e njeri u gjatë jetës së ti. Pra i blisi malkuar, mundohet më tërë fëqin e tina, më tërë potencialin e tina, me, njerëzët, e qysh, e qysh, me i ndaluën njerëz Më shkuën haqë, kurse i blise din fërtmirë, shetani malkuare din, se haqë është një badet i madhë, i cili është një shtyllë prej shtyllave të islamit, dhe se islami nuk është të plotë pa haqën. Islamën pa këtë haqë është i mëngë, është shtyllë e pestë, E dini të Allahot të madhruar, që jush mos të të pëngoj, shëjtani malkuar, njerëzit nga kjoj i badet i madh, i cilë është prej badeteve, më të dashora, të Allahi madhruar, Allahu e dënë, haqjin shumë, Allahu e dënë, qabën shumë, Allahu i dënë, ata të cilët shkojnë në haqë dhe krynë kjo të obligimë. Ka thonë, pejgamberi aleyhi salatu vë selam, kur është bytur, ja Rasulullah, o i dërguar e Allahut, cilë është puna më dashur, te imadhi Allah azze vë gjell, cilë pun, cilë veper, është më mira, më dashurat e Allahu, pejgamberi sallallahu aleyhi vë selam, ka thonë, Imanun billahi wa rasulihi, me besuar Allahun dhe pejgamirin e ti, a.s. Kjo është puna më e dashur, kjo është puna më e mirë, kjo është puna dhe vepra më e vlefshme, më të cilën, cilësot e njeri ju mbi kitë si përfaqe, me besuar Allahun dhe pejgamirin a.s. Nuk ka pun më të mirë, nuk ka pun më të dashur, nuk ka pun më të vlefshme, nuk ka pun dhe vepra më të qmuar dhe më shumë të paguar, sësa me besuar Allahun dhe pejgamerin a.s. Pas të është bytur pejgameri, e pas të ja Rasulullah, cila pun është me edashë maskësaj që atësek, pejgamberi a.s. e tha, el gjihad u fi sebi lillah, gjihad në rrug të Allahot, me liftua në rrug të Allahot, këndër armizve të Allahot, me shliruar vatanin tan, me mbrojtë nderin tan, me mbrojtë moralin tan, me, me mbrojtë, Token tanë, me mbrojt gjakën tënë, me mbrojt popullin tënë, lëzër dhe mëtrat tëvë. Pastaj, është pytur pejgamberi a.s. së treti, e cila ja rasullë Allah, o i dërguar e Allahot, cila është dhe pra me dashur të Allahu pas këtyri dyave, ka thonë a.s. haqën me brurë, haqën i prënuar të Allahi më bruarë. Pra shifni, se si pejgamberi a.s. e kanë gritur haqin nga tri vefrat më të dashora të i madhi Allah, më të qmura dhe më të vleshme, kjo i badet i madh, i cili e isp spastran në robin nga djonahët, e spastran në robin e lan, nga gjenahet, e jafshin, ati nga gjenahet, ka fan pejgamberi a.s. men hajgje olem jërfeth, olem jëfësuk, rëgje a kejomi, olem dethu, umë muhuk, a i cilë e kryn hajin, dhe ruët ati në hajgj, edhe nuk flet fjalë a morale, edhe nuk shan, edhe nuk guset me njerës, edhe nuk a cafytet, pra e kryn hajin, ashtë si kërkohet prejtina, a i do të kthehet në shtepin e ti, si kur sa i dit, që ka lin nga nana ti, ka lin nga haxhi me emrin e Allahut ta gjenohet dhe ka thënë pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër kur flet për vlerën e haxhit dhe se se haxhi ti fal gjënohet me emrin e Allahut të madhruar ka thënë wal hajjul mabruru leysa lahu jazaa illa al jannah haxhi i cili është i pranuar nuk ka ti të shpërblim për pos gjenetit pra shpërblimi haxhit i cili është i pranuar është gjeneti atë jo vetëm për haxhiun është çësht problem ka ti mal pora dha paratë te cilën po, bën për të isht kvar haxhiu për haxhiun pas sepo e kaqet se vab kash të mal më amrin allah ifalatin e gjonahet por ifalën gjonat edhe aty për të cilën kërkon falje pendohet dhe vjen isht kvar për të haxhiu ka thano mir radhiyallahu anhu haxhiut ifalën gjonahet dhe falën gjonahet atyre për të cilët kërkon për nga prej kërkon për ta haxhiu i afal allah gjonahet për atë arsye polemaja e vjetër sahabët e tabeën dhe, dhe muslimanët e parë e kanë pas tradit njerëzit që janë nisur për luftë i kanë përcjellur i kanë përcjellë ka gjallarg luftëtar dhe i kanë kërkuar për i tyrën bodoha dhe lutje, gjithashtu kanë pas tradit, me i dalë për para, kur ka ardhë karavane hajjive, kur ka ardhë grumbulli dhe gjëmatje hajjive, kur e në këthyja hajjit për hajjit, ju kanë dalë për para, dhe i kanë putën bal hajjit, dhe i kanë, kanë kërkuar për i tyre me bodoha, para se mëjût me, me gjënohe Allahu akbar para se mëjût me, me gjënohe sepse ata e kanë kuptuar që haxhi kur kthehet pai haxhit me emrin Allahut të madhuruar kthehet i pastër prej gjënoheve e njeriu i cili është i pastër prej gjënoheve atina ma lehti pranohen duat sepse atina i cili është i mbushur me gjënohe për at arsye e kanë shfrytzuar kët mundsi e kanë shfrytzuar kët rast dhe u kanë dal haxhive përpara para se më me u, u, u përzimet e dunja para se më filloi dunjaja më më bëu pjesë e jetës së tyre para se më hyj në xhana pra kanë thë, kanë kërkuar prej tyre më rast tikfar dhe më bëu dorë për ta mujahidë ve disa të tjerë nga ulemajt e dietar të vjetër kanë thon hacid kur vin në Mekë kur vin Mekë pe vende me të tjera u dalën përpara me laqet Allahu taazza wa jall o dalin për para me lachet e Allahot dhe o jepin atyre selam dhe i përshëndetin ata dhe i përqafojnë ata, po vlëzër dhe motra musliman i përqafojnë, sepse me lachet e Allahot gëzohen kërë rëpë të zotit, bojnë mirë, kërë rëpë të zotit kryen i badete e adhërojnë Allahot, kërë rëpë të zotit kryen obligimet të cilat i ka ngarkuar me to i madhi Allahot. Me loqet e Allahot, e dujnë qabën, me loqet e Allahot, e dujnë Allahun, me loqet e Allahot, e dujnë hajin, me loqet e Allahot, i dujnë ata të ciljet. Vinë për Allahun, me vizitu e qabën dhe me kryja të bligim dhe atë bërsh të Allahut të zëvë gjelë. Qysh mos me dalë me lachet për para, rëbët Allahut, kurse ata jënë mësafir të Allahut. Ajë cili vizitën qabën, ajë cili shkanën haqë, ajë është mësafiri Allahut të zëvë gjelë. E Allahu, është një këprici më i mirë, është një këqiri më i mirë, është më bujarë dhe në fisniki, është ajë cili mësë mirë i bë Nga katë të ranë të botës Për të madhruar Allahun të bare kjo tala Ka thonë Hasan el Basri U Allah pas më shëruhe A i cili vdes pas Ramazanit A i cili vdes pas gjihadit Pas që është këthy nga gjihadit Apo vdes pas të këthy nga haji A i ka vdek shëhid Me emrin Allahot Azogjel Sepse ka vdek Pas një badet të të madh Ka vdek Pas një pas një ibadete në të cilën është bëytur ta Allahu është pastruar nga xënohat me emrin e Allahut te bareke وتعالى. Xha Jivlë zërdëm o tramos timan. Është ultim e veçan në specifik i jetës së njeriu. Nuk ka njeriu njët. Ultimi është kanskje më të mirë se sa xha. Xha ju, gjatë të vizitës i ti në haxh, e shef baku, çaben e bekuar. Çaben e Allahut ndërtesën të cilën e ka ndërtuar Ibrahim i Alayhis salam para Allahun e madhruar, xhamin e parë të ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës. Flet Allahu: Inna awwal baytin wudiya lin-nasi lilladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fije ayatun bayinatun maqamu Ibrahim waman dakhalahu kana amina. Shtepi e parë e cila është ndërtuar për njerëz Pra në to, për më madhruar, Allah hë në madhruar, është ajo, e cila është në meke, është e bërë qeqme, e bërë qeqme, pra këhajrin të të madhë, vë hëdën lille alimin dhe në te obhëzohë njerëzit, dhe nga ta, nga ajo, nga e shtepi dhe nga i vendë, Del odhëzim dhe hidajet dhe nuri dhe drit Për mbar njërzimin kateran të botës Fihi ajatun bejinat Në te ka shenjet qarta Qëtë cilat dëshmojnë Për latë madhërinë Allahot Azzawaj Nga tu me kamu Ibrahim Alehi Salam O me ndekhal hukana amina A i cili futët në qabë Dhe rrethën e qabës A i është sigur Imbrojtur Te i madhi Allah të bareke Dhe është interesant Të ndëruar lëzër dhe mutra musliman Se nga Në Tenga shënia e silat janë për kët çabë dhe në at çabë është sa ta njerëz, të cilët shkojnë çabë shpirti i tyre ndryshe funksionon. Edhe zemra i ka të rrahura të ndryshe, shtohet imani. Njeriu ndjen vetveten se është më i fortë në iman, është më i fortë në din, është më i afërt te Allahu Azza wa Jell. I duket sikurse Islami i është futur në krijtë porët dhe në yjet dhe në dhe dhe, dhe vend ë gjoku t'njeriu dhe të gjitha gjemtyr dhe krij trupin e tij na. Edhe lart shumë lehtë rrjedhin në atë vend të bekuara. I pakti është ai njeriu, t'ralltja natë njerëz, të cilët kur e shohin çabën, për herë të parë nuk nuk nuk, nuk kanë shumëca njerëzve, nuk mundin më në lart kur e shohin çabën e bekuar dhe fillojnë prej çabën e bekuar dhe me tawaf rreth çabës së bekuar ndjejnë se janë afër të Maut Allahu Hazte O Xha vizitën qabën të cilin e kanë vizituar të gjithë pejgambert. Hadjiu e prekëgurin e zi i cili ka zbritur nga gjenete se shka ardhën hadjith pejgamberit a lehi s-salat o s-salam. Hadjiu pinuj zemzem që pejgamberi a lehi s-salam ka thanë zemzemi është ilaq për ate që kapihet. Hadjiu bënd të vafë. Të vafë dhe me thanë, si lët rësqabës e bëkuar e Allah i madhruar Ka thonë, u aljet të avëfu, bilbejt i latiqë, dhe le të abojnë të avafinë, dhe le, le të silën rështë qabës i bëkuar. Ka thonë Abdullah ibnë Umeri, ka thonë pejga mërë a lejhi salatu o salam, a i cili silët rështë kësa i shtepije, ka fjallë në rështë qabës, shtatë herë, por me sinceritet dhe dhe vëtë shmeri, do ket të këtë shpërblim të malë të Allahi madhruar, si kur se me liruar një rëbnesh. Kafan Abdullah ibn Umari e kam dëgjuar gjithashtu pejgamberin alayhis salatu was salam duke thonë se njeriu kur an tavaf nuk ndohet me të qesh hutën e laltë kamën apo me cit tjetër në tokë që nuk do të falet nga një gjuna dhe nuk do të shënohet atina nga një sevap johab çe bon çisila tra çabës pra i falet nga një gjuna dhe shtohet nga një sevap te mawi allah azza wajel hajiu pastavafet dhe pas ta prek gurrin e zi at gurt bëret qetshum dhe të falë dyre qate ha gjiju shkon dhe në safa dhe hes me safas edhe mërves silët me së këtyre dy kodrinave të cilat i ka cek i madhi Allah në Koran in në safa, wal mërve të mishë a i rilla, safaja dhe mërve janë dy kodrina. Jan yani, pëshënja vetëm o botë Allahu Azza wa Jell, se men haxh el bejtu vetëm e temra, fal aznaha alaiyhi at-tuvh behuma, ومن تطوع خيرا, fa inna Allah shaakirun aliim. Ra i cili bon haxhin ose bon umr, nuk është gjënah për te, më sillmës mes safas edhe mes merres. Dhe shania tjera, me të cilat bëla fatqohët dhe takohet me to haxhiju që kanë në Mekë, pastaj haxhiju shkon në Arafat në ditën e 9 të Dhilhës, një ditë para Dite si bajramit, të gjithë haqit, të cilet kanë shkua në meke, të bohen në rrafshnalëten e Arafatit. Ka thonë hape i gamirë a lehi s-salat o s-salam, hadih të vërtet, Robi Allah të kur qëndrën e Arafat, Allah hujë madhrua rëfat me laqeve ti, oj me lachet e mija, shikoni rëpët e mija, se si ka nardhur, të plehnosur, të pakrehur, u dëshme ju o rëpët e mija, oj me lachet e mija, se në hakan falë atyre gjë, gjënahet, mkatet e tyre, edhe nëse gjënahet e tyre, janë sa pikat e shijut, edhe nëse gjënahet e tyre, janë sa gora lecat e shkretit ires. Në një trasmetim tjetër, Allahu thët, rëvët tina në rafat, oj rëpët e mija, dhëllën Sepse tashmë o a kan falur ju vë gjënahet Arafati dhe ndëmi i mirë dhe mi i bekuar Për të falur gjënahet Për të drejtuart ma dhe të Allah azzë vë gjelë Zëtën Ka arë hadith pejgamberit a lehi sselam Se shëjtani i malkuar Në asë një ditin jetën e ti Nuk është mi i vogët Mi i nënqmuar Mi i pështruar Se sa ditën Arafatit Sepse Shëf se sfara humit të tmad, sfara më shire më madhe e Allahut të madhruar është duke zbritur dhe sa shumë Allahu fal jannah adid, nuk është pas me vogel, bedrit, ka pas asnjëherë më vogël për pas ditën e Bedret kur e ka pas Djebrailun alayhis salam se sipas brëmt me laçe për të liqtuar çfar në ditën e Bedret Ditë Arafat, ditë e bekuar, ditë e madhe. Çfarë than Pejgamberi Alayhis salam, dita e me Mehmir, në të cilë lind gjillën e është dita e Arafatit, që vlen për këtë njerëzët e lemu për ata të cilët janë në Arafat, shans e mirë, shans e jetës, rast i veçantë dhe specifik për të dreituar të madh të Allah Azza wa Jell, para tarsyje, për sporositën të gjith haxhit, që nga mes dita, pasi Zennet pasi Diellët ka lënë Zenitin, ka falëdreken dhe i Çendin, nga dy re çatë së bashku. Të fillojnë me dhallë dhe me lutje, drejt perëndimit të diellit, pa pushuar fare. Pastaj vlloi Zerdhe motra Musliman, pas perëndimit të diellit, pas Arafatit, haxhiçkojni mos Delife, e cila është gjithasht në vend dhe një kodrin e shejt. Dhe në të për bujna të natës haxhit, të nesër mendit në Bayramit, shkoni në Mina për gjua të gjuajtur gurt atje Pastaj për të prerë të therë kurbanë, pastaj për të qëthër flakët, dhe pastaj me shku sërësh në qabë, me bot të avafe në qabës, dhe kështu më radhë me i krye obligimet dhe seremonit e tyre, të sila të presin haqit, ato ditë radhazi, ditën e 9, 10, 11, 12, 12 dhe ditën e 13 të muajtë dhe lëhigjë. Dhe mbi gjitha këtu qka u cekë. Hagjiu e krynë obligimin, e krynë farzën për e farzëve të Allahot, një farzë, be farzave t'Allahut, një shtyllë prej shtyllave të shariatit, çka than Allahu, "Wali lillahi al-nasi, hajju al-beyti man ista'a ilayhi sabila", për njerëzit është farz vizita e Çabes për ata të cilët kanë mundësi. Në pejgamberi, sallallahu alaihi wa sallam ka tham, është ndërtu ar islami, në bi pas shtu jula. Shahadet u në la ilaha illa Allah, wa në Muhammed në Rasulullah, shahadet e se në qazat jetër pas Allahot, dhe se Muhammed alaihi s-salam, është të rabdhe dërgu ar e Allahot. Nëndë, wa iqamu s-salam, fali anë amazit, nën prej, wa i ta u zeka, me dhan zëqatin, nën qataru al hajjë, me kry hajjën, me saumë ramazan, dhe me ag Pra një preshtu u lave të islamit, është edhe haqë, e ka thonë pejgamberi a.s.s. Në hadjith të vërtet, o ju njerëz, Allahu, wa ka bërjuve haqën obligim, farëz, bënë haqën, kryënë haqën, ju, o ju njerëz. Dhe sëtë, mjerësh në kohën tonë, gjemë shumë nga njerëzit, të cilët, dësi e ka në nashkaluar këtë farëz, së kurse, thonë, Vakt, ose nuk kemi paret një aftuara, dohet me kryo shumë punë të dënjas njëherë e pastaj përmëshkuën në haqë. Lëzë zërë dhe motra, mëslimën, aji cili ka mundësi me kryo haqën, aji cili ka mundësi me kryo haqën, e vdes dhe nuk e kryojnë. Aji ka vdek në një vdekje të keqë, shumë të keqë. Aji ka vdekur më katarë, aji ka vdekur gjenahëqarë, aja ka la një shtujlë për shtujlë ave të islamit mëngo. Haji, është obligim, i menjëherë shumë, si mba shumicës dërmu se të ulemave, qka dhe të fatëse, në momentin e parë, kur ti pët mundësi ja me shkua në hajj, dohet me shkua dhe mësë me shtuja hajin për asë një moment. Nuk bënë me shtuja hajin, është me katë dhe gjëna. Dhe si shtashmet dhe dhe ke dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d nga e kanë marrë të këne, ata njerës e cilet mendojnë se haqjin dohet me krye vetëm pas viteve të gjash dhjeta, kur t'i buhë gjash dhjet, apo shtadhet, atërë me ndonë përmëshkuën haqjë. Kjo është gabim, është gabim i malë, haqjin nuk e ka me moshën gjash dhjet, është talët djeqare, por se e moshë, por se e ke hynë moshën madhore, dhe ka që zotë i pasuri, haqjin me njërë të bëhet oblig qi tipet mundsia më shkojn hac. Pastaj të nderuara Lëzërda motra Mustafa Suleiman, haji, është u shquim i madh dhe i fortë i shpirtit të, të, të njeriu. Njeriu me këto vetem le vetëm se e kryen farzën, e kryen obligimin, shef gjëra të ndryshme atje, takohet me me me me, me gjëra që ka cekur Allahu edhe në Kur'an pastaj spastrohet gjënahet ni ftohet në musliman të ndrëshëm me tradita të ndrëshme shef kryesata të ndrëshme të Allahut për pas të gjitha këtyre haxhi është dushëtim fort, i fortë i shpirtit të njeriu është një vend ku njeriu ja beson Allahut të madhruar se o Zot un po pendohem në gato që ai kam bën më herët po distancohem nga të gjitha mëkatet dhe gjënahet të Zot i jam un o Allah po ta japë të besën, se kamë ndryshu e jetën time, e nëse kam qenë mirë, do të ndryshoj edhe për ma mirë, po nëse kam qenë keqë, nuk do të kthejhe mo në ato vepra të cilat i kam balë, me kitë njetë, është mirë vëzë dherë dhe motra mëslimonëm, Këtë gjithë haqitë munis me këtë njëtë Për më ndryshua jetën e tyre Për më fillun jetë më të mirë Me adhanë besën Allahu të madhruar Të barëke wa ta'ala E lusëm Allahu nazë wa gjellë Që të aletësaj haqiven nga këtë ranë të botës Të cilët e kanë mësyër Dhe janë mësyën këtë ditë At vende çajet më vlerësua Allahu rrugën ja Rabbul Alamin. Allahu le të tërë rrugën. Allahu le të tërë qëndrimin e ty në atë vende. Allahu aprovon atyra haxhin. Ua mund të sof me kryu haxhin në atë mënyrë që shka, nga ta kërkan Allahun e madhruar, inshallah na kthehen edhe tonë që ndoshë mirë, po të gjithë haxhit u kthehen familjeve të tyre, të dashurëve të tyre, që ndoshë mirë, të pastërt nga xënahet e kërkoni për tyre me bua dua për vetë vetën e tyre, për familit e tyre, po edhe për ju, për mishë dhe për dashamir, me lutë Allahun dhe për këtë vendë dhe për këtë tokë, me lutë Allahun dhe për këta mëslimën, Allahua mëndësëvë, edhe atyre të silet, nuk kam pasër mëndësi, dhe rëmë të anë i me shkue, që si vitë të tjerë mëja mëndësëvë i madhi Allah, të vare këva ta ala, edhe ata mëndësëvë, me shkua me faat van të shaj me laat bërqë të zhëtë gjellë shënëhu me jufërëcu të dini me jufërëcu të dini me amrënë allahu të madhruwa vë allahu alem wa sallallahu ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam